Radio I tre fitternes dag Radiospiller Jens Cooper efter John Wendhams roman oversat af Kurt Kreuzfeldt. Sjette del. Hvorfor er jeg så børget? Se ind på vinduet. Blæde. Plade. De er brudt gennem hegnet i nattens løb, og nu står de hele vejen rundt om huset. De må være meget opsat på at få fat i os. Sette del. Strategisk tilbagetrækning. Har I fluggerne parat? Ja. Så ovenpå på at Hold vinduet lukket. Så er din maske masker ordentligt fast? Ja, jeg skal nok holde flammen så langt, ned jeg kan. alle sammen? Ja. All right, så går det løs. Ja. Er du Alright, Bill? Luk det vindue! Jeg har masker og handsker på. Har de ramt dig? Nej, ja, jeg har fået lidt gift på brillerne, det, er det hele. Og nu har jeg flammekasteren. Nu kommer nogle af dem tilbage. Kan kommer alle. af, så vi dem. 20. maj. Vi har nu været her i fire år. I morges brød trefitterne igennem hegnet. Det er første gang siden 12. januar, da vi begyndte at sprøjte med en arsenikopløsning. Enten har de vendet sig til giften, eller også er den vasket væk under den sidste tids kraftige regnskyld. Dennis foreslår, at vi prøver at få fat i en dynamo til, så vi en gang imellem kan sætte strøm på hegnet for at forhindre dem i at sprænge det. Vi har nu fem bisteder i gang. Jeg håber på at kunne fremstille noget møde til at holde humøret op den hele vinteren. All right, så er de væk forhegnet alle sammen. Tag lige noget brænde minder, når I kommer ind. Vi må save noget mere i morgen. Det kan jeg gøre. Nej. Jo, jeg kan. Når man kun er 14 år, man får ung til at arbejde med en rundsalg. Jeg gjorde det da, gang du ude ved kysten og hente tank. Så ingen diskussioner. Det var dejligt, tak. Her, Joyce, brænde. Kan du klare det? Ja, ja, jeg har fat. Hjælp hende lige, Susse. Sæt der bil, så kommer jeg lidt ud. I kørte ikke ret længe med dynamon i aften? Længe nok. De er alle sammen væk fra hegnet. De trækker ikke så langt væk, som de har gjort. De ved, at når den ikke kører, er der ikke noget at være bange for. Det kan være, at vi skulle lade den køre noget oftere. På hvad? Er det småt med benzin? Ja. Der er et sted over ved Henfield, hvor de altid havde et kæmpestort lager. Har du prøvet det? Ikke endnu. Jeg har fået tænkt på, at du kunne hente meget mere gang, hvis du havde en tankvogn i stedet for terrænvognen. Ja, og hvis ikke kører du fast midten på de veje, vi har i dag. Åh ja, det var jo bare et forslag. Du er åbenbart ikke klar over, at om et år eller to vil der overhovedet ikke være mere benzin at komme på en tankvogn eller på noget som helst andet. Jo, det har jeg også godt tænkt på. Til den tid må vi have et stærkere hegn. Man må kunne bygge et palisadeværk af telefonpæle. Det må da være stærkt nok til at holde hvad som helst ud. Det skulle da nok være muligt. Ja, muligt for hvem? Hvis du kunne få fat i en let kran, ville det da gå nemmere? Nå, endnu nemmere, hvis jeg havde ti arme. Ja, Jeg er imod, undskyld, men jeg er efterhånden dødt træ, at jeg hører om andre strålende idéer. Der er så let som ingenting, er sig omsætte i praksis, hvis bare jeg vil slæbe mig en pukkel til. Tror jeg måske ikke, at jeg har lyst til at sætte mig hen og tænke lidt i ro og mag til en forandring? Hæver papir, er det ikke en må selv? Der er et par ting til. Vi kan få det hele i Little Hampton. Kan vi? Ja, i morgen. Vi tager terrænvognen og kører til stranden og spiser frokost. Det er jeg har tusind ting at gøre i morgen. Ikke noget, der er vigtigere end det her. Desuden så har vi jo aldrig været væk herfra samtidig. Men det er jo netop derfor, det betyder så meget. Susan kan sagtens klare det hele hjemme. Der er mange flere fugle i år. <hæmmen> og havet må være fuld af fisk når der ikke er nogen, der fisker. Kan du huske sydkysten i august? Jeg foretrækker den, som den er nu. Kunne du ikke tænke dig en masse din ind mellem to andre familier og nyde synet af sammen, krøllet avispapir og afgnabet ispind? Kunne du? Nej. Vi var en skrækkelig masse mennesker før alt det her skete. Se engang husene derovre. Kan du huske at om, at den slags byggeri ødelagde naturen? Hmm. Nu er naturen taget revanche. De ser ikke meget anderledes ud. Ja, hvis du ser rigtigt efter kan du se alt mosse på tagene og de store fugtskjolder på murene? Tænk på alle de sofa-sæt, hvor neller og tisler vokser op gennem kunstigere betræk, og fjernsynets maronifinier skaller af store flager. det var egentlig en meget forloren verden, vi levede i. Det var nok også der, den gik til grunden. Uden at man kan gøre nogen ansvarlig for trifitterne eller kometen. Men mindre du stadig tror, det var en satellit, der løb løbsk. Ja, det er jeg sikker på. Michael Beatley sagde engang, at vi i mange år havde balanceret på den yderste kant. Det, der skete, var, at vi ganske simpelthen fik overbalance og fals. Ingen speciel kan gøres ansvarlig for trifitterne. Vi må alle bære skylden, fordi vi kun tænkte på øjeblikkelig gevinst, uden at skænke følgerne en eneste tanke. Helt lidt trist, Ries, mig. En dovet form for tankevirksomhed. Det er efterhånden noget helt nyt for mig. Jeg sagde jo, at du ville have godt af en vild dag. Ja, min skat, det gjorde du også. Var jeg meget ubehagelig mod Dennis i mm, går? Men han forstod det godt. Kropsarbejderens uvillige mod den intellektuelle. Noget i den retning. Jeg har aldrig troet, at det er så let at glide ned på det plan. Men man bliver virkelig dum og snæl og synes at for meget hårdt arbejde. Vi er jo helt afhængige af dig, min ven. Og dig. Og her ligger vi i solen. Det kunne have været meget værre. På en måde har de sidste fem år været de lykkeligste i hele mit liv. Hør en gang. Hvad er det? Trifitter. Nej, hør. En flyvemaskine, om muligt. Der er den. Se si, der. En helikopter. Hej. Nu har vi ikke et hansk der Hello. Så ikke. Det er også fjollet og råber og skrig Han havde jo ikke en chance for at høre os Han fløj ind i landet Hvor kan han være kommet fra? Ja, det så ud som om han kom langs kysten Det kan selvfølgelig være nogen fra en familiegruppe ligesom vores De må være ganske godt organiseret Når de kan holde en helikopter i bare stand efter så mange års forløb Jeg mener, der er ingen grund til at tro At de kunne have reddet os, selvom de havde set os Nej, men Jeg ved det, jeg ved det Man får mest lyst til at tudbrøle. Vi må også nok hellere pakke sammen Se at komme hjem. Jeg fan fik mig også til at tro, at denne vej ikke skulle være bundløs. Den er ikke med værre end anden. Hop lige op på skråningen og se, hvordan det tegner sig forud. Hvis det er for skræbt, så vender vi op og kører den anden vej. Hvordan ser man om det er for skræbt? Hvis du overhovedet kan se vejen, så gør vi et forsøg. Bill! Bill, kom, skynd dig! Hvad er der? Jeg kan se gården og en mægtig røgsky. Det er vel susen, der brænder trefitter af? Nej, Bill, det ved du godt, det ikke er. Det brænder, og der er ikke andre end susen til at slukke. Skynd dig, skynd dig! og hvor fanden er det i Brændstaben? Åh, oh, Gud, hvad du. Susan, hvad er der sker? Se, se hen på græsplænen. Helikopteren? Jeg satte ild til brændet med en af flammekasterne, som nødsignal. Mr. og Mrs. Mason, formoder jeg. Og de her Ivan et eller andet? Simpson. Ja, rigtigt. Vi hilste på dem den første dag. Men er de stadig sammen med Michael Biglis gruppe? Ja, jeg sad netop og fortalte deres venner, hvordan vi har i betingende. Lad os gå ind og fejre begivenheden, mens de fortæller forfra for os andre. Først og fremmest bad kalde mig om at overbringe dem sin uforbeholdende undskyldning. Undskyldning? Ja, de var den eneste, der forudså, hvor farlige trafikerne kunne blive. Det ville jeg ikke tro på dengang. Men hvordan kunne I vide, at jeg var her? For et par dage siden fik vi at om trend, hvor de måtte være. Er en mand, der hedder Koker. Kåker? Jeg troede, han var død af pest i Nej, han slog væk sammen med nogle få andre. De opholdt sig i Cornwall indtil for nylig. Men hvad med dem selv? Hvor tog de hen? Først Thurstwood, Vi fik at vide, at det var Dorset. <laughs> det må være det kvindelige der i sin tid havde så meget mod idéer der er bevidst for ført dem på Vestborg. Miss Durens. Var det så noget ned? I hvert fald, da vi havde været nogen tid i Oxfordshire, blev trafitterne et stort problem for os. Så rykker vi talpælen op og tog over til Isle of White. Kommer de derfra i dag? Ja, det havde nemlig den fordel, at når vi først havde udryddet alle trafitter på øen, kunne de ikke komme igen. Det tog sin tid, men nu er hele øen garanteret fri for dem. Ganske vist plads der frø over for fastlandet, men dem tager vi under behandling hvert forår. Vi er nu omkring 300 mennesker med hovedkvarter på en herregård i nærheden, og godt til. Det er gået hurtigt med formeringen. Ja, vi har også haft tilgang udefra. Jeg flyver en hel del, og hver gang jeg opdager en gruppe overlevende, går jeg ned og foreslår dem at slutte til os. Og gør de så det? Nogen af dem. Andre vil ikke. Der er slet ikke så få små samfund, som ikke vil regere sig andre. En gruppe i Brighton skyder efter helikopteren. Dem kender vi. De er også i gang osvæk for Rigilt fodder Jeg går ud fra, at de har store forsyninger og bange for, andre skal tage dem. den klarer I jer? Ja, vi... vi havde jo hele øen at tage jer på. Plus hvad der var i og Southampton. Nu er vi selvforsynet med fødevare og så småt begyndt på helt nye områder. Hvad er det for områder? En fiskerflåde, en cementfabrik og et jernstøberi. Vi har endda sejlede en last jernmalm ned fra Northumberland sidste sommer, bare for at bevise, at vi kunne. Det næste bliver en ekspedition til oliefeltet ved Nottingham og forsøg på at få raffinaderiet i forlige gang. Det lyder som om der er nok at gøre. Det er der også. Og der er brug for folk på alle områder. Især kunne de være til stor hjælp for os. Ja, ja. der klare en masse ting i de sidste 4-5 år. Jeg tænker nu ikke på det landbrugsmæssige. Der er vi helt dækket ind. Men de, er jo biokemikere. Er de? Jeg er biolog med noget kendskab til biokemi. De fine nuancer siger mig ikke noget. Men sagen er, at Michael har prøvet at få nogle forsøg i gang for at finde en videnskabelig metode til at udrydde trifitter. Altså et selektivt middel, som udrydder trifitter, men ikke skader anden vegetation. Noget i den retning, ja. Problemet er bare at de få, der kunne sætte sig i gang og glemme selv den smule biologi, de lærte i skolen. Hvad siger de? Kunne de tænke mig at blive professor? <laughs> der er ikke noget, jeg heller vil. Vil det sige, at de inviterer os alle sammen til at flytte ud på jeres en ø? Ja, under forudsætning af gensidigt tilfredshed. Og hvad vil det så sige? Det husker formodentlig de hovedprincipper, der i sin tid på universitet eller London. Dem holder vi stadigvæk til. Dem alle? Ja. Hvad mener du om det, Jocelyn? Det har jeg jo taget stilling til for flere år siden. Kan du ikke huske det? De må forstå, at vi er ikke ude på at rekonstruere. Vi vil skabe noget nyt og bedre. Der er nogen, der ikke kan affinde sig med, og det er bedst for alle parter, de slår sig ned et det tilbud lyder nu ikke særlig strålende under de foreliggende tilstande. Jamen, vi kaster dem ikke fra trefitterne igen. Der var et hundrede stykker, der skilte sig ud og over til Jensee. De har ryddet øen for trefitter og klaret sig udmærket. Vi har den regel, at hvis nye folk efter et halvt års forløb ikke finder sig til ret hos os, eller ikke kan godkende sig af administrationsrådet, så vi for, at de kan komme over til Jensee eller til fastlandet, hvis det er en eller anden personlig grund, foretrækker det. Det lyder temmelig diktatorisk. Et pionersamfund må eksperimentere. Hvordan valgtes så sammensættes administrationsrådet for øvrigt? Det bedste ville være, om de selv kom og fandt ud af, hvordan det hele fungerer. Selvom de ikke brødte dem om systemet, vil nok synes, der er bedre på kanaløn, end der vil være her i løbet på. Bill? Bill, er du herude? Ja. Hvad laver du? Ser på udsigten. Ja. Tænker. Du er ellers gået klippe en forrygende diskussion. Den har været i gang lige siden Ivan tog afsted. Og hvad mener de? De tager med dem, de har ikke lyst. Jamen, det må da kun se. Nej, de kan ikke, Bill. Jeg mener, det rent rent bogstaveligt. De kan ikke se triflerne stå som et tæt hæk rundt om gården. De kan ikke se, at landskabet bagved forvandles til Moserskov. De forestiller sig stadig i et pænt og sirligt landskab med gårde og levende her og velpassede marker og stråtægte hus. Og der er også det her i huset, kan de selv finde rundt. Det må være skrækkeligt at skulle bevæge sig rundt, når man er blevet. Det er jo også vores hjem. Det ved jeg godt, det er os, der har skabt det. Vi kunne måske blive her et år eller to endnu. Hvad synes du? Nej, ikke nu. Det ville jo være meningsløst. Vi må også tænke på børnene. Det er netop derfor, de har besluttet sig til at flytte. Jeg kommer hele tiden til at tænke på noget gang. Den første generation bliver primitive bønder. Den næste bliver halvvilde. Sådan vil det gå med os, medmindre vi erkender nederlaget og rejser. Det er ikke et nederlag, men en strategisk tilbagetrækning. All right. Hvornår? Lad os blive resten af sommeren. Vi kan leve på de forår, vi har og holde en slags ferie. Og den 20. september... Den dag skolerne begyndte igen efter sommerferien, pakker vi og kører til Portsmouth, signalerer til øen og venter tryk på båden, der vil komme og hente os over. Det bliver helt sjovt at sejle igen. Men jeg kommer til at tude i i strøm når vi tager det. var 20 sække. Så har vi et ton. Jeg er meget ked af det. Hvorfor? Jo, for hvis jeg ikke havde sat ild til havde du ikke behøvet at tage ud efter kul. Du gjorde det jo i den bedste mening. Og nu er det sidste gang, jeg skal køre hjem. Tror du, jeg kan lide at være på White? Ja, det tror jeg. Du selv sagde, at jeg skulle gå i skole Ja, det skal du. Men jeg kan jo alting. Jeg kan og køre traktor, passe heste og skyde tre Der er mange andre ting, der nok er ved at lære. Nå, ja, hvis du synes det. Men jeg skal da blive hos jer, ikke? Jo, du skal. Så længe du selv vil. Kom, så tager vi hjem og begynder på vores ferie. Din maske. Ja, det bliver pragtfuldt at slippe for, når vi kommer over på øen. Hvad har du set? Nu har vi fået gæster igen. Er Ivan kommet tilbage? Nej, se vognen der. Det er da ikke en af vores. Ja, hvad er alverden det? Det ligner nærmest en siggøjnervogn. Underdelen er der ingen tvivl om. Det er en panservogn. Lad os se og finde ejeren, det er min mand og vores adoptivdatter. Bill, det Mr. Torrance, der siger, han repræsenterer myndighederne i Brighton. De andre herrer der er sammen med ham. Torrance? ved er det, Mr. Mason? Vi har truffet hinanden før. Det kan jeg ikke mindes. Jo, det har vi. Og flere år siden. Et par dage efter katastrofen, skød de på mig ude i Hamstet. Jo, virkelig. Ja, det var barske tider. Det var med at skyde først og spørge bagefter. Eh? Men da tiderne er knap så baske Nu kunne deres venner der måske tænke sig at anbringe deres maskinpistoler udenfor. De har det meget godt herinde. Soldaten skal være hans bedste ven, som vi sagde her en gang. det folk er stærk knyttet til deres våben. Hvad kan jeg gøre for dem? Så vi forstår er de chef her. Går han tilhører, Mr. Brent? Men de leder driften. Ja godt. Jeg er for Sydøst Regionen. Hvad er det for noget. Jeg er næst ...for beredskabsrådet i Sydøst-England. Aldrig hørt om det. Det er ikke så mærkeligt. Vi anede ikke, at der var nogen her, før vi så branden i går. Og nu, da de ved det, hvad så? Når vi finder en gruppe som er, så er det min opgave at undersøge dens forhold og tage en vurdering. Hvorfor? Af hensyn til en eventuel regulering. Så de forstår, at jeg er her i MPs medfør. Som repræsentant for en officiel myndighed? Ja, hvad ellers? For eksempel en selvbestandet myndighed. Der må være lov og orden i et land. Jeg ja, har min fuldmagt, hvis de vil se den. Jeg er blind. Nemlig, Ja, Mr. Mason, det er jo et velbeliggende sted, de har Det er Mr. Brent, der har det. Mr. Brent er her kun, fordi de har gjort det muligt for ham at blive her. Men det er stadigvæk hans ejendom. Det var. Hvad det sige? Den samfundsorden, der anerkender hans ejendomsret, eksisterer ikke mere. Der findes ikke længere noget, der hedder ejerkrav på fast ejendom. Desuden er Mr. Brent blænder, og er derfor ikke kompetent til nogen form for myndighed. Så det er bare med at holde kajen lukke, blændingen. Og holde den lukket. Nå, vi må hellere komme til sagen. Deres kone siger, at jeg har otte personer. Fem voksne, pigebarnet der, to små børn, tre blænde. Stemmer det? Det stemmer. Det kommer vi til at lave om på? Hvad mener de? Der er et misforhold i den sammensætning. Vi synes det er i orden. Ja, det jeg ikke på, men man må se realistisk på tingene nu til des. Jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvad de mener. Nej, men jeg skal give mig en lidt orientering. Regionshovedkvarteret er som de måske ved i Brighton. Ja. Der bliver med skab for os en gang, vi vil besøge byen. Det lyder sandsynligt. Mm. Vi har været nødt til at afvise fremmede, af hensyn til til knaphed på fødevarer. Vi har været her lige siden der blev forslået i London. Brighton er en forholdsvis stor by, så vi var i stand til at isolere en del af den til pesten, var overstået. Senere vi ledede, de lager, vi fandt der jeg vi har indsamlet i andre byer, men det vil være forbi med det. Vejen er den for dårlige, og benzin er ved at slippe op. Derfor er vi begyndt at udvide området og leve af, hvad jorden kan give os. Eller med andre ord. Nu har de brugt, hvad de selv havde, og så går de i gang med at stjæle, hvad andre har. Til de stille, Dennis. Det er jo ren og sker Det er er ingen som helst... Høj så mund, Dennis. Lad nu mig. Hvad er deres planer, Mr. Torgens? Vi har en udmærket ejendom her, som fuldt i stand til at brødføre to enheder. Og hvad er en enhed for noget en seende person plus 10 blinde samt eventuelle børn. De vil fortælle tildelt yderligere 17 blinde, så der bliver 20 i alt med de tre, de har i forvejen. Og hvad der måtte følge med af børn, naturligvis. 22 voksne og måske en halv halsnisk børn kan ikke leve af jorden her. Det er umuligt. Det skulle nok kunne lade sig gøre. Ja, de får naturligvis kommando under de to enheder. Og hvis jeg nu ikke vil, hvad så? Så bytter vi dem ud med en anden. Der er ikke råd til at lade noget går til spille i tider som disse. Jeg fastholder jorden her ikke kan klare det. Det kan den komme til. I skal bare nedsætte jeres levestandard. Vi må alle sammen spænde livræmmen ind de første år, men det giver bonus i det lange løb. Hvordan? Om 6-7 år børnene vokser så meget, at de har arbejdskraft til at udvide bedriften, så kan de gå rundt i roerne med at holde opsyn med det hele. De bliver overhovedet for en plan, der arbejder for dem. Og de har noget at give arv til deres sønner. Det er virkelig en form for lensvæsen de tilbyder. Ja, Akurat, det er lige ordet Og med alle deraf følgende rettigheder Ja, det er den eneste praktiske arbejdsform Under de nuværende forhold Men hvad er i når de tænker med alle de mennesker skulle leve af i begyndelsen? Hake tre Det er jo kreaturfod. Men meget nærende Det er aldeles uegne til menneskefød. Ja nu her, Mr. Mason De tænker stadig i de gamle baner Hvad er disse mennesker? Hvorfor er de live i kraft af os? All right Så må de også gøre, som vi siger Og spise, hvad vi giver dem Som blind kan man ikke tillade sig at være kredsen Billede. Hold så kæft. Og hvor i billedet er de og deres beredskabsråd placeret? Nejagtigt, det er, hvor gamle dages legensvæsen havde kongen og fyrsten. Vi styrer regionen og forestår de væbnede styrker. De væbnede styrker? Ja, de vender over, hvor det at blive formidlet ved udskrivning hos... Lensmændene, som de kalder dem. Til gengæld har I ret til at anmode rådet om hjælp, hvis I bliver angrebet, eller hvis I har vanskeligheder med jeres arbejde. Jeg ville tro, at det mindre politikorps måtte være fuldt tilstrækkeligt. Ja, men vi er nødt til at planlægge på lang sigt. Alle lande er i samme situationer. Det er land, der kommer først på benene, igen vil være i stand til at dominere alle de andre. Det er vor pligt at blive det land. Derfor må vi have en her. Nej, nej, nej. Nu har vi klaret os igennem så skrækkelige år, med livet i behold, og så vil manden kunne hjælpe mig til at starte en krig. Vi er snart af at høre på dig, du ved det. Du snakker mere end en blind kan til, altså. Ja, jeg har ikke nævnt ord, krig. Det vil simpelthen blive taler om at pacificere og administrere stammer, der falder tilbage til lovløshed. Men mindre de altså kommer først? Netop derfor er vi nødt til at have et beredskab. Har jeg udtrykt mig tydeligt nok, Mr. Mason? Det tror jeg. De forventer, at vi tre her skal tage ansvaret for 20 blinde mennesker og et ubestemt antal børn. To. Ikke tre. De er deres kone. Og Susan? Jeg beklager, men reglen om en scene per ti blinde kan der ikke dispenseres fra. Vi skal nok beskæftige hende i hovedkvarteret, indtil hun er gammel nok til at lede en enhed selv. Eller sammen med en mand. Min kone og jeg betragter hende som vores egen datter. Jeg beklager, men vi er nødt til at holde os til reglementen. Ja, naturligvis. Vil. Jeg er ked af det, Susan. En ordre er en ordre. Du skal så nok blive glad for at være i hovedkvarteret i Brighton. Vi forventer naturligvis visse garantier med hensyn til hendes uddannelse osv. Ja, naturligvis. Der er også andre ting, der må tages i betragtning. Hvad for eksempel? En del af vores udstyr og redskaber er ved at være slidt op. Og vi får hårdt brug for et par gode heste indlænge. Det ligger tungt. Ja, vi er nødt til at have dem. Det bliver ikke foreløbig. Hvordan skal vi så få forplåde? De spænder bare blinde for plåden. Åh, oh. <laughs> ja, de har åbenbart tænkt på alt. Det er det, vi har beredskabsrådet mm. til. Uh, hvor skal de nye bo? Vi kommer med et par elementparakker og stiller dem op for jer. Og oh, ja tak, det vil være en stor hjælp. Alle der samarbejder med os kan regne med en værtænkel tænkelig form for bistand. Det vil jo blive noget af en lettelse ikke at være helt overladt til sig selv. Nå, men vil de ikke gerne rundt og kigge på bedriften? De skal også se vores træfitegn, det er vi temmelig stolte af. Bagefter så kan vi jo fejre aftalen med et glas eller to. Fint. Men vi skal altså da igen, inden det bliver alt for sind. Jeg vil gerne lige vaske med lidt først Susan, du kan begynde at vise Mr. Torrensons venner rundt Nej. Ja, yeah. så får vi en chance for at lære dem lidt bedre at kende Jeg kommer straks I denne vej Bill, hvor kunne du? Shh, lidt Så, nu må vi være hurtig og handle beslutsomt For det er farlige folk Men vi kan da ikke gå ind på deres krav Naturligvis ikke, kunne du se mig spinde livet i en af hårde i bønder for ploven vi kan ikke tillade os at sige klart nej til et forslag fra fire bevæbnede mænd. Vi behøver da ikke at give dem et begejstret ja. Lige i øjeblikket må vi. Men hør nu her. Jeg tror, det er deres mening at tage Susan med som en slags gissel. Måske bliver en af dem tilbage for at holde opsigt med os. Sådan kommer det nu ikke til at gå. Om et øjeblik, så går jeg ud til den. Og så vil jeg gerne... Hun forstår, at jeg... Sådan kan jeg huske, det hedder. <laughs> og rock'n'roll. Det hey, var ikke noget i klasse. Mr. Torrance. Mjørrel ja, og whisky. Begge dele. Man kan aldrig få for formadet noget, der er klikket godt. Vel, herr Kommandosjef. Nævrige. Og når jeg really ikke skal køre, så... <laughs> Skål. Skål, Bill. Du er helt rigtig, der kan jeg vide. Du må stå og valde altså. Det er der visse andre, der ikke gør. Vi, nogle af de steder, vi har været, vil ikke have noget med os at gøre. De bader os om at forsvinde. Er det ikke rigtigt, Jim? Jeg kan du huske dengang i Jos Det er jo det, jeg taler om, ikke? De bader os om at skrubbe af. Ogs du. Hvad gjorde I? Og stillede den op af muren til bostaden. hele banden. Man må afskrække myndighederne. Aldrig klart. Ej! Man må gøre det klart, hvem der har magten. Hej, plenusen! Det er en ny på. Den kommer nu! Det er simpelthen bevidstløse. Kom bare ned. Der var står klar i garagen. Mary, Dennis, Joyce og Susan sætter sig ind i. Du har Jean, ikke? Jo, hun sover. Pas på, hun ikke vågner. Skal jeg tage David med på fodset? Ja, gå bare, jeg kommer. Shhh! Shhh. Er det med? Ja, kan ikke stå nede bagved? I må ikke lukke døren endnu. Er alle de i orden? Ja. ja. Hold nu godt fast. Jeg bliver nødt til at presse gennem ledet. Så starter vi. Luk dørene. Hvor vi? Kør videre, Bill, kør! Der er ikke noget galt. Jeg vil bare lige se, om de forfølger os. Hvis de gør det, så bliver vi nødt til at køre en omvej til Portsmouth. Det er da klart, at de vil forfølge os. Ja, mund dog. Nu er de ude af huset. Kravler op i panservognen. Og Bill, lad os komme sted. Nej, lidt. Nu tænder de lygterne. Så. Nu kommer det spændende. For fanden, Bill, lad os komme videre. Shh. Hør. Sådan. Sagen er klar. Hvad skete der? Der er ti pund af dyr dyrebare honning i deres benzintank. Jeg tænkte nok, det vil give alle tiders motorstop. Se, Tre fitterne myller ind gennem ledet. Ja, nu må Mr. Torrens og hans venner pænt vente, til der kommer nogen og redder dem. Hvordan har David det? Sov. Og hvad med dig? Græder du i strides strømme? Hvorfor? Fordi vi tager herfra. Nej, jeg har alt, hvad jeg ikke ønsker Og en dag vender vi måske tilbage. Vi kom til Portsmouth klokken 7 om morgenen, og ved middagstid hentede de os, og da prøvetiden var udløbet, bestemte vi os for at blive, og vi er her stadig. Ja, det er, hvad jeg har at fortælle. Du selv? Jeg har heller ikke mere. Du sagde, at måske ville vende tilbage til gården. Ja, når vi har udryddet trafitterne. Der må i efterhånden være 100.000 vis af dem på fastlandet. Og der bliver stadig flere for hvert år. Torrens og hans væsen er gået til grunde, og jeg tror ikke, at nogen af de andre små samfund vil klare sig ret længe. Er der så i det hele taget noget håb? Ja, det tror jeg. Vil det sige, at du bor sporet af noget? Vi vil muligvis være det i løbet af nogle år. Nå, ikke før. Forstår du, det to os tusinder år at blive dygtige nok til at frembringe noget så afskyeligt som en trefit. Vi kan ikke forvente så at noget kan gøres godt igen fra den ene dag til den anden. Men vi arbejder i den rigtige retning, det er jeg sikker på. Og en gang vil vi... Eller vores børn, eller deres børn, til over vandet tilbage igen til de steder, vi kom fra. Og så vil Trefitternes dag være forbi. Det var sjette og sidste del af Jarls Kuppers i Trefitternes dag Et radiospil efter John Windhams roman. Kurt Kreuzfeldt har oversat. Personerne var Bill Mason, John Han Petersen, Josella Playton, Lena Timroth, Susan Helle Vestergaard, Joyce Anne Mette Svensen, Dennis og Mary Brandt, Paul Thompson og Asta på Andersen, Ivan Simpson, Bjørn K. Torrance, Holger Perfort, To mænd Søren Rode og Jørn Bukhøj, og Elspeth Carey, Lillian Tillegren. Dødteknik Kvist instruktion Søren Melson.